امام بری شریکی ونیشتره ک اسنان ان شیخ دوک سان دی چار او دا دوا مرګري چي دی یو مخ کی مرشد بل نا مخ کی شمار دیو دی یو د دې سره على الاخر پا قربانی نو چې مخ کی مړ یږي تب سوې سابق وړاندې ته وي ګنه او هغه ورسته چمړی نای تبسوی لاحق په ویم او دا سابق لاحق دا شری کی پر روایت کی د یو شیخ نه زين تمره له خبره دو می سالونه یو ګورې لکه محمد ابن سر سرراج چې بخاری او حفاف دواړه ددن روایت کوي سکی د دنه روایت کوي نو بخاری وفاد دو سو او د خفاف تین نو خفاف سو شو لاحق و بخاری سو شو سابق دوی مثالی دا شو کئی تالیبانو لکا دا حافظ سلفی دا منصوب دا سلفتا سلفا وی چې دا شن هون کٹا ہوا نا دیتا ہوئی اوز دن ابو آلی بردانی او دویم چکم دی مکی ددن و سیرے تس سلفی رحمه اللہ لوی نوزغورئ د امام بخاری او د خفاب په منځ کې فاصله 137 سال نه سوری 137 سال او د بردانی او د مکی په منځ کې فاصله 152 سال لې څه شه نه نوز دل ته طالبانو لاحق اول صورت کی خفا... خفاف او دیم صورت کی لاحق سوک زین عبد ابن مکی چیداد سلفین و سیر ٹک شو طالبانو نو لاحق چوی اغا عالیوی لاحق سوی اغا عالیوی زکا چی پدی کی وسائط کم دی پلاحق کسی دی؟ وسائط کم دی او کې تدلیس او سقط شائبهم ختم دا سرطالبانا نو دا عالی شو په خلاف د مڑی نا امام بخاری مخ کی وفاد دیکھا صحیح شو او بردانی مخ کی وفاد تی صورت کی نو سچی دا مڑی جن دا مڑی نا با واسطہ راضی ہاں واسطہ دا کئ د مړینہ داغه نہ بلکس روایت کئ روایت به نقل کئ او کنا بلکس دوغه مرذے بلکس به نقل کئ او د ژوندینه بر احراس نقل له خبروانی په ایشوین نو اگر کئ د تدلیس او د کسرتی وصایت احتمالو او پدې ورسنی شاګر کی سره لاحق کئ دغه احتمال نو خبرون ندی پردا ټول د ایلو نسبی کې داخلي نسبی کې داخلي خبربانې پوه شو اوسو ګوریدو لاندې عبارت وایي او اثر ما او خپل له منځه کې ما بینه دې لیدلې نه ابو علي بردانی اه احد وشاهدی یا او محمد بن الحسن بن مئه ومكان اخر السادس في الاستماع سده او نو سيد ابو القاسم ابو رحمان بن مكي او دته وفاته 560 ددون پهマンス کې فاصله ما سونه ذکر کړه 152 د نو سو ګره د مكي روایت دا علي تشن او دبرداني روايت سره نازل خدا الوه نسبی کنا اولو او نزول صدی نسبی کی او دارن ل امام بخاری صدی سابق او دابل صدی لاحق نو د امام بخاری روایت صدی نزول او داس شو د دا خفاف روایت عالی خدام او اولوا نسبی کین نسبی خبر په شو دی د پره او سوای ما پر کدیم دارکندل بخاری حدسان کلی می دی عباس استرا اشیاء کی تاریخ او و ما ته سه سته خسی وې اخ من حد ساې سراج به سمابول حصین خ منویل که نه مخکې خاف او ما ته س سلا ې ص صله نهمن کې حد فاصل شو د فاصله شو فاصله شو نو سوګورې طالبانو دا خفاف دا سن ديالي شو پاوله ان سپيکي تخ شه طالب باندې امام بخاري دا څه شو سن دي ناظر شو لي امام بخاري نو وسګي تدليس هم قطر دا منس کې وصايت بمراوري ال ببي ادارا رسي وای امام اوسګورل کته دي ګان ما ته ور کې یو سړي دا شیخ طایف سیمنا وردلی ٹیک شوان او بل کس دمشر شیخ او ربانی اوس او اس دمشر شیخ نه دو کسان وردلی یو وفات تی یو جوانده دی ٹیک شو طالبان نو رجواندی نه دیم نقل که خواه چکم وفات دی نو داگه نه بواسایت رازی او کنه برا دی رازی و کنه نغه سند نازل شو کنه وسایت را ده چانه اوریدلی شیخ توی ابن هغه ده چانه اوریدلی مشرشیان او د ابل سوئی چې د شیخ نا اوریدلی بره راست نو سند یالي نشو پدې نقطه پوښ شو دین او ثمخ کی وای او قال رب ما قومی دار کنه مسمانی مقدم داسر وبعد اکثر رواینی زمانا ا فطیس مارګونو باندې احداث یې ویل چې نو دا سند یې شو کنه او ور را نه او 20 مارس نه جدي او طالبانو دا بل مسئله ذکر کړي کراویانو نمونه یې وی احمد دې احمد دی او خوشاله شو سلور احمد اجید. خوربانی پوش که تالیبان. نو او سو منگ بس فرق کهو. دا مسئله جی کرکی. نو دا فرق دا پارا تالیبانو سلور ترخ دی. سلور اسباب دی. دا تمیز د پارا سو اسباب دی. سلور. نمبر ایک. ینی پا دی سلور و قسم سربت تمیز رازی. پا منگ رواتو کی جو داوال برازی. یو نمبر 1 نسبت د فلان نسبته د فلار, نسبت فلار سره احمد بنو فلان او دابل ابو احمد بنو فلان او دابل احمد بنو فلان پتاولګی د جدا جدا دي دویم دا تمیز برازي د رواتو د ذات په منس کې نمونه خو یو شان دي کنه د یا د پیشي په دي واسره کم احمد مومن کم احمد زمیدار دی کچالان خرسو یا بلسو کئی جو پیشا خوبیوی تاجر دی فدیس سره فرق شک طالبانو تالیبانو تمیر شرازینو پلقبس را نوز دا احمد لقبس دی ابو لسد دی یا بل بل لی او دا بل لقبس شید دی بل لی صبروانی پر ابو لسرد نه حکومیہ د طالبانو لقب قاری ده یا خپل اني د خپل اني خبر باندې پوښ وی کنه او کدا نه سلورم په کونیه سره ابو لسد وغیرہ ده پدی به تمیز راولې ځکه نمونه یو دي وای طالبانو کین دا چې نه لمی ټولره اوس کچر تمیز نه راتلو پدی ټولو باندې تول یوشان ویلګا تول سوم یوشان نبي ما ایت او من دایک تمیز نراته چې ما یخص کلا من هما کنا دی پوری نو ک شری شقته نو نبي نوحسان نک احمد دوانسدی شقدی نو تمیز تا ضرورت نیشه هر یو کئی خون سچه نیم او دریقی سم ناغره چی په دی پا بخاری کی پی روایت ہی دی امام بخار روایت کیان احمد غیر منصوب آن ابن وحب نو که احمد ابن سالح شی او که احمد ابن عیسیٰ شی خبرابانی پوش شی او که د محمد غیر منصوب آن احلی عراقا نو که دا محمد ابن سلام شی او که محمد ابن یحییٰ زحیلی شی دا تفصیل سره ذکر کری دي دا ټول مقدمه شرح دا بخاری کې چا حافظ ابن حضیر رحمه اللہ نو اس نقصان لکن اے که هر یو احمد دے پو سقا دے. هر یو محمد دے نو سقا دے طالبانو واعی مخی او که دا سقا و دا آدمی سقا مصلہ و متبر موتبر ندی بیا و تاین د شيخه او د غیر فکر کوي اوس دی وای وای مخکې وای برابر من اراد لځالک ثابت کلیا د ساتی دا, دا شي وای احمد مراد دې شي ډیر پاتې شي وې دوستا سره او ډیر خاص خصوصيتي خبرونه کوي شي جنہ نو پدیس سره معلومی گی محمل مشتبی محمل لمانسا مشتبی اے کم کس نی چو دیر پاتی شوی دی دی پلانی شاگر نو آغا چو دیر پاتی شوی دی جو دغی امتیاز دی او چې کم پاتی شوی آغا تی نوو دی او برابانی کوشوی اوس کا دام نی اوس کا دادوان جی کم دی خواسو کی معان پیو دی بانی نو بیاشکال سد شدید دی هم شکل شوشکال پڑی کی اعتراض ساتھ دی نو روجو بکولیش پڑی که قرائن او نظر غالب تان او ربانی کوشوی او کدا قرائن خارجی او نظر غالب امنیوی کدا امنیوی نو تاریبانو بیا بسی بیا بدا مشتبیوی سب این او منگ بسکو توقف و پکی کون سب اکو توقف. او دا شادنا دیلا جو گو رہی مرکیت او ځبلہ مسله ذکر کوي کوي روایت کو دیو شیخنا د حدیث یو حدیث سار روایت کو یلکه tali bata د دین حدیث روایت تیک شو نو انکار کو تابع چشتو ول نه انکار کو شیخ د مروی دا خپل روایت نه جدن روایت شو کیدا معنی دی ویلی اوس تاريبانو کدا انکار د شیخ په درجه د یقین کی نو د شاګردار روایت مردود </thead>دي استاد سره نسبت کوي په خبرو باندې پوښي ماته ناولې دی یا بالکل ایمان دي وایي چې دروغ وایي تاسو او کدا يكي انکار په درجه د احتمال کېوي نبي اسره طالبانو روایت د مقبول له دا قول راجحه دی دا قول راجي ذني وچه نه ده موثبر تک شک په کیسنه سره راځي که نه ده موثبر خدا پهل مرجو ده دا قول سره مرجو قات نظر درا جهیت او د مرجویت تطبیق تدبیر اولنیش کوم دي دا په جواز بنا دي او دا دویم قول په احتیاط بنا دي چې نه ده مخبور سند شکی راشین او نه ده مخبور تدبیر منگو کو خو راجی قول اولن دي ټیک شت طالب شرط دار چې دا, دا شاګر سی قوی شاگرد سری کا شاگرد ضعیفی نبی اقوہ شریف په استاد باندې سر او جوړ کړ دا که خو زین تراغه کنا وسلان عبادت په ان شاء الله یې سمګیني شو وای و ان کانہ جزمان قداره روایت دا انکار یقین درجه کې چې دا شو کذبانه په ما دروغ ولي امر وای ته هاذا و نه و معنی دی ویلی چې خبر نې مته نه در سره نو کدا واقع شو منه ذالک زیر شیخنا رود د ذالک الخبر این دا خبر در آوی در شاگر روی آئی روایت مردو اللی کس بی وای من هما لا بی آئی نهی یو خو با کسا دی در او دی یو خو دی نو روایت با معتبرت می خدونا خبر ده بیا خدا کسان ضعیف شو دی وینا دی دا رد کول دا روایت نقصان گردن په پیوتن دی دوانو کی دو جی دا تعارض نا دی عدالت پی ن خبرانی پوش او کا چرې دا انکار د شیخ په درجه د احتمال کې دا شي وي ما عسكر هذا ما ته یاد نه دي یا وین په جنم خو بلا زاریکن حدیثو فل اسه بنا وال قول اسه نه دارجه دا ما وی راجه د کن حاصل کی زکه چې دا به هم له لوشه په د شیخ ولي نبی اسلام سو ته نيک نه هرواله راغليونو دا بچو نه سړي هرواله راځي یو نیم ټیمم کې سق ړ هیرېږې ته نهخط کي وله او تیل سره ووي ن زو ته چې نه به قبلی دا تبی کوم کړی چې دا ې پهسه احتی باې خبربانې پو شو ولې فره تعوی د د اصل پهوار د ح کې لکه فره طبی د چا اصل نو استاد اواد ته خبر د درې وای پهسم تهبر شو خبربانې پوه او دارنګلا مناسب دی چوي فرن عليه وتبن له فیتحقیق فیتحقیق هم د یلګ طالبانو چې استاد تحقیق وشغوی زنه خبرونه د فرې دا خبره سره نه د ازو شو جله ګر سر نه نه خبر اسی ویلی وای طالبان او دا متعقبن بان هدا د فرې تقرې ست او دا چې کوم متعقبن فدی ترازونم شوی دي ځکه عدالت د فرې تقاضا کوي د صدق دد او ادم علم د اصل لا ينافي ان نقصان کید صدق دچا دراوی نقصان شو دراوی خبره او مثبت مقدمی په نفی باندې نوراوی سې کې اسباد او استاد یې سې کې نفی کې خبره زموونه نه کوی شي خو په درجه د احتمال کړي هر چی خلق کیاس کې په شاهادت مدافسد دي دکه شاهادت فرادا لا تسمع مع القدره على شهاده الاصل خبروانه پوښي په خلاف د روايت کې اصل او د فری پري کې حکم جدا دي او په شهادت کې څه دي زه ګواہی کوم دا شړې دا شوی دا شړې شوی زمما ګوي د په ګواہی بنا چې د ګواہی غلطه زمما راغره په طریقه اوله خبروانه پوښي او پري روایت کې دا حکم نه دی نو دا شو په طرفه جدا شو او پدې ناوکی لیکلې ادارې په نه کتاب من حدث و نصيحه حديث بيان کړي خو بیا ته نه او پدې کې هغه دي دلالت کوي په تصديق د مذهب صحیح لیکونکي کثیرو منهم حدثو به حديث نه فلمه او عزت علم لم يتذكر نو یاد کړي نه لیکنه دې تیمادي مال الرواۃ عنهم ما یراوی سری ثقې نبیه معتبر د دې اشاره صارو يرون هران الذين روها عنهم عن انفسه لکه حدیث سوهيل ابن ابي صالح نبي نبي حرم مرفوع في قصه الشاهد واليمين نو اي عبد ابن محمد دراوردي حدث نبي ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سوهيل و اذن له شن سوهيل سرما ته پوسو گدينه قلم داونه پی جند نمازتين ربيعه حدثني عن كبي كذا شاگردا تدابير ربيعه ربيعه سو ثقه لکه تقريبا نو چې ثقري وایڅ کې نوستي راجي خپل سو او سحیل با دزاری کرس دین بیچ حدس انیر ابی آتو انی انی حدستو آن ابی بیہادر اسناد و نزائر دادا دیر دی تاریبانو دعوی من لبن تکیزی کاری سید بس